Ernaik gazte mogimenduko bozera maileak hauzi Bai omen, bainan gaztek ez dute ukan, judiaren haitzinerat joaiteko galderik, prentsa agentziek dute berri atera, ernaik salatzen du bake urratzen trabatzea. Tagatzen gasna feria zenazo jenden usaaiak aldatu direla gutik erosten dituztela gasna osoak zatika joiten dela gehienik, joine etxebachna atagaztak laboraria en zunen Futbolean derbi handia gaur Bilbo eta Osasunaren artian, atletikak bere zelaian ezin joka obrengatik, partida donostian iraganen da, bitaldek sustatzaile ainitzukanen dituzte. Eta aroa, denbora estalia, euritzka? Ba, lehen parte batean goizalde untan beden, langarra eta atxatu berluke atxaldeko, eta 6 gradotara, tere alduko dira temperatura gorenak, berriz ere gau untan euritu berluke. Departamentduko UDII alderdiko bulegoa gaur bilduko da behatzi mila bizitzale ez goitiko hirietan aztertzeko zegenda buruak noreza heldu den urteko eriko bozetan. Bai onan, Jean Janne etxegaraia da ofizialki Udeko ordezkaria hori egina da, azpartnen ere behintzinttsozspekukan beharlukke sustengu hori, Bainaan beste kasu batzuetan trenkatzeko gelditzen da. Halanola, angelu miagitze jendaia edo Don Eloizunen. Donian Eloizunen ordenak beha dira, antusen Michela Liomarik, zer eginen duen departamentuko buleguak gaur astertuko ditu kasuhoriek eta gero aldeateko baimena goragotik paisetik ginen dira. Gobernuak hit atzo hogeita zorzi mila ABS edo laguntzaileer CDI edo aldeateko kontratiak emanen dituela ez sartzehuntan baan heldu den urtekoan. Oiaiarte entrealeko kontratuak zituzten segurmenik gabekoak nekeziak dituzten jaujk laguntzen dituzte ABS horiek eskola denboran, CDI kontratuetarat pasatzea ez da bat batean eginen bainaan sei urte barne hori jakin arazidu atzo Jean-Marc Ero lehen ministroak. A.V.S. orier, formakuntza bat ere proposatua izanenda eta estadoko diploma bat sortuko du gobernuak. Ernai, gazte antolakundeko bozeramaileak eta periko solabahia militante historikoa hauzipetu ditu Espainiako hauzitegi nazionalak. Baina gaztek estuteukan hauzitegian agertzeko galde oficialik. Koldo hon naustia. Javier López Peña tiegi zenaren aldeko omenaldien arira gazte dan badan eta ernairen webunean terrorismoa goratzea egotzi die Elui Belasko epaileak. Gotzon Elizburu, Maialen Etxeberria, Irati Sindra, Aitoranda, Garazi Mugertza eta Mikel Jon Baton deklaratzera bitu-bitu ireiaren emerezian. Halere, ernai gazte erakundeak atzo bere webunean argitu zuen ez dutela deklaratzeko zitazio ofizialik jaso eta beraz ez dakite hauzipetzeko arrazoiak jaksintzuk diren. Atzo zabaldutako mezuan ernaik gogoratu du jadanik Ernaiko laukidek deklaratu zutela uziberaragatik uztailaren hasieran gerora agorrianan ere jakin zuten etxeberria eta muartzak ere deklaratu beharko zutela uzi beragatik eta ohiek ere jadanik deklaratu dutela edo bato zen egunetan deklaratuko dutela Euskal Herriko epaitegietan. Ernaik aierazi duenez, Espainiako Gobernuak argi erakutsi du pres dagoela Euskal Herrian irekita dagoen joko zelaiiberrian konponbidearen alde. Urratsak egin litzakeen edosei mugimendu izango trabatzeko. Hori dela eta, gazteriari dei egin dio oztopoako topo lan politikoarekin jarraitzeko eta indarrak biltzen jarraitzeko ere Mikel Baton, erraiko bozera maileta uzipetua. Guerra dauka eta derbi azaldu konponbidean E, urratx, aurrera pausuak ematen ari garela, eta ematen jarraituko dugula eta, ba, unaz, estatu espainolari eta eta frantxesariere, ba, unaz, deie egiten diogu, oza, beraiek ere e, gatazka ari eldu diazaioten eta ez ezaten jarraitu, konpombien aldeko egin dugun non kontra egiten jarraitu. Erasuak edaso aurrera jarraituko dugu, ba, bueno, ez, ba, gure bidea dela egokiena gure zuzena dela eta e, lanean eta borrokan ba bueno, lortuko dugu urtezako borrokak bere furrituak ematean eta Pedro Mari Solavajia ere deklaratzerat deitu dute boruiladene hemeritziko Et Securite Empresa, Europako Seguritate Bota Ekoizle Nagusia, aste hastapenetikunat bilduzeko egoitza behian plantatua da. Ilabete bat emandu, mauletik tresneria guziaren ekarzeko, lanean behiz azteko, eta pikuan izaiteko egoitza behia 1.000 metra karratuko da, oai esperantxadu lan baldintzen hobetzea eta ekoisteko ahalaren emendatzea. Ete Securite kurite jogeita bost langileekin ari da, hamar mila bota pare ateatzen ditu urtean suhilzaile ahmada edo espeleologgoentzat besteak beste, Mundnduguszian salttzen eta jaz bi milun euro eterdirena saldu zuen. <hazurra> Denbora Edeja Lagun, diendean dana Polita, gertuzen atzo atahatzeko plazan antolatuazen gasna ferian. Behoita amak bat mahai lehukatzen baziren norbede salgaiekin hogoita biziren gaxna baizik eskaintzen zutenak. Gaxna ona egiten dakinak beti salzen du, baina erosleek ezituzte zatika baizik erosten orai. Joanie Echevarn azia atahaztak labora Et ikusten ne custe na haja bardin stella bon betiwa yo shoi carsen dabei pus kaka behardik bardin aminit igit schalseko es gut de nako haben egoiten und behardik kostaldilat Prefoshta, uh, udankursin joan genter uh, bus uh, han beita genter sionei animala. Eta uh, geho uh, guk fei da sumait egiten entiagu bai han hor, gers uh, hor, tan uh, hurunena rokamadurena egitu uh, egitu egitu egitu ba kocha berdika atzaman uh, egiten agaldina pu baliatzeko gazna. Agalos, udakotan uh, egitu genter, uh, jakusten, nula aigen lanin heben. Geho, arazin ditin urthoz, agalos, hoi uh, portantzia animala dug uh, egitu Jakin behar gaur egun De gero eta laborari gehiago kardienia gasnatzen dutela Mozkin hobe baten ateratzeko eta lehiaketa bazen ere atagatzeko feria jortan, Xberuko ardgasnetan lehentsaria Françoaz Pijori joan da Jean michel Armainak eta hirugaje Madi Etxebachnam. Biarnoko Hardi Gajnau Bédé Daren, Léen Charia, Julien Lasalek, Du Ereman, Aouns Gajnetan, Léen Ludovic Bessé, Bigaren Philippe Pacheux et Tahirou Anne-Françoise Lavis. Traficat trafika hainitz bideetan asteundaruntan, bakantzatiara hainitz etxeratitzuriko dira eta bideak kargatuak izanen dira ego eskoal egitik iparalderat buruz, estimatzen dute eunt hamar mila otozgoiti pasatuko direla, bideatuko otobideko pagalekutik hemendik eta igande hartian bestalde donostiako inguruak ere kargatoak izanen dira egun bilboko Atletik eta irunieko osasunaren arteko partidaren gatik biarko eguna i ekartzen dute hegoaldetik ipalderat buruz. Eta antxuxen futbolean Bilboko atletik eta Iruineko osasuna leian gau, Espainiako Ligako bigen egunian, Partida donostiako anuetan jokatuko dute bilboko San sanmames zelaia estelakoa nahas bururatua, bilboko atletikek jirue unta hoita amak bat autobuse zahiditu azken behien arabera susten gatzalean ekartzeko donosti arata. Iruñeko taldearen sustatzailean itzere jinen dira, dudarik gabe donostiara ino, aiekt iriakte. Derbi berezia jokatuko dute donostian atletik eta osasunak, samames berriaren lanak direla eta. Ogei mila bilbotar ezperodira eta iruniatik ere eundaka jende urbiltzea ezperudute, bertan sarrerak erosteko prest. Hobetoekin diote xapelketari bilbotarrek etxetik kampo, baiadolit taldea bat eta bi garaitu ondoren, Ondo egokitzen ari da atletik Ernesto Balberde trebatzaile berriaren aldaketetara eta iazkampo erdian ukandako arazoa konpondu dituzte bainat etxeberriaren berriaren itzulerarekin. Andoni iraola atletikeko jokalariak azaldu dizkigu, Balberdek sartu dituen aldaketa nagusiak. E, gauza rausa asko esta, gean, bueno, geiena azpi martzenari dena, ba bueno, defensa aldeko, ah ba, bueno, hori da, baina bueno, gero ere, bueno, ba, ere nahi dugu ba posesio eduki, baina batez be vertikalagoak izan, eh eh benak e, bandak erabili, e, ni uztea ba osagarru kaldate dio la Iruñako gorritxoek ordea porrota jaso zuten etxean Granadaren aurka. Osasunan Mendilibar Joko larriak per Jokolari berriak egokitzeko lanetan da momentukotz. kotz. Iazko gole nagusia izan zen kikesola gainera bilborako bidea hartu du. Baina Juan Cruz Lakasta Euskal Herria irratiko kasetalariaren hitzetan taldeak ez du gehiagi atzemanen. Ez dakit, hain handia izan hemen kikesola gutziriko zuloa, gole gilea, bada kikesola, baina ez il harria eta nago taldea acaso orekatua goa dela iragan memorialdia hasi zuena baino izonerako onki kasola kaldegino añorio el rey era eta el niño cidichira eta, ira, eta iragan memorialdiena hasieran horrenik zeuden taldean ez e, silva katua edo francisco silva eta miguel de las cuevas e, ere eta bio kalite handia mandiotek taldeari aires tien esa betala Gallago kezkatzen dituzten Nafarrak mindutako jokolari franko ez direla prestizanen derbia jokatzeko, baina pozik dira ordea silbakatua pres delako erditik osasuna gidatzeko. Atletiken azkenik itxi da taldearen azken fitxaketan Mikel Rico erdilaria, baina iritzi berria izanik ez da espero Donostian jokatzeko izaitea eta lasterkaldi orai bi igandean sarako kontrabandisten lasterketa eginen da berroita amargarren aldikotz lasterkariek egun aratsaldeko bostak aitzin eman behar dituzte izenak lasterkariek zorzi kilometra eta erdiko ibilbidea egin beharko dute abiatuko dira sarako plazatik eta ibilbidearen hastapenean eta bururatzean sakoa bizkarrian ere eman beharko dute gitz honen sorsikiloko sakia eta emasteen zat laukilokoa. Pilotan lagagneko betzula trinketeko lehiak eta gaur hasten bifinalerdiekin. Lenik Herve Tseverri eta Patrick Eskura Sohuet eta diren kontra hau hauek Jasko Chapeldunak eta ondotik bigaren finalerdia. xala eta batit dukazu lamberan aien kontra finaleak gero igande goizean hameko honetan.